eta batetzen dire beriz auzo zazo, inlu eta hartzaaiak kantatzen eta dantzatzen eta bero izaten dute normalian behen doladatki bat teste garan.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 E, bera e, neskak muti ez jazten dire, hau da hartzaiez, eta mutikoak e, inudez jazten dire. Emateko inauteri itxura hori ez. Eta, bueno, gilitzen gara goizgoiztikan, normalin, bedetzik aldera, betzitan abituko ginen ja ezte garatik, eta ematen dugu erri guziri buelta. Eta, bueno, gilitzen gara kantatzen, antzatzen lego guzitan, eta azkeni irauten du egunguzik. Osea, ir autendo egun guztia. Eh, inu eta ertzai besta honek e, normalin eh seiterritako laia bukatzen da. Mino gero hiendik segitzen du fiskot eh martxa ostatu ostatu Azkenik astelena izaten da berako inauterietako azken eguna. Goizean goize helduak gosaldu eta baserriz baserri biltzen dira eskian. Eguherdialdera berriz, herrira jaitsi eta bertan cuadrilaka elkartzen dira mozorrotuta eta elkarrekin. Pasatzen dute eguna. Bueno, astelenin e, batzutan jendik oraindik ez dakit segitzen du ni termino bazen ohitura gosaltzeko eta baserriz baserri bateko eskian.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 eh zen karroza gauden eta gero bazkaldu eta txaldia normalin ezatzen dugu batuka ehdu el el el el elektrotxaranga, hori zan entzeneiarran astreneko plangintzaia